Alamu al-rijali, unna'u al-hayati Aqmaru al-ladi, manaru al-hudati Alamu al-rijali, unna'u al-hayati Aqmaru al-ladi, manaru al-hudati Ovo audio iznanih Bismillahirrahmanirrahim. O oh ljudi, bojte se Allaha onako kako se treba bojati. I umirite samo kao muslimani. Svi se zbirljavaju Allahova moći da I tebe. kako se ne razjedinjuite. Raqna al-hawana wa 'alaqna bi'zmi al-abati wa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 jednom čudnom zemanu stvari nije čudan zeman nego su čudne ljudi a zeman je uvijek isti no međutim ljudi čine jedno vrijeme ili jedan zemenski period boljim ili dugačijim pa se danas dijesti brzo šire govori se i pričase u mnogo slučajla bez argumenta i bez dokaza Ljudi govore kao da nikada neće stati pred Allaha za ođeli, kao da neće nikada biti pitani za svoje riječi. Kao da nema sudnjeg dana i kao da nema obračuna i kao da je to sve lege, ovaj bajka koja se samo spominje i prepričava se ljudima kad ih treba uplašiti sa mindera, a kada treba to u stavnom životu primjeriti kao da je toga ništa nema. Stoga čovjek draga moja braće mora paziti kada priča, kada govori, kada kritikuje da je bude pravedan i da bude umjeren. Kada kritikuješ dijete, bude umjeren. Kada kritikuješ vrata muslimana, bude umjeren. Kada kritikuješ ženu, bude umjeren. Za to ne se je naučio naš poslanik sallallahu alaihi sallam. Pa kaže, nemojte da neko svoju ženu udara na početku dana kao što udara lopa, a najveće kaže, dođi vamo tebe. Ujutro je udaraš, i nadbivaš je da je takva i takva i nema životinje da nisu poredio, nemače kao još, trebam. Pa koga trebaš? Tu koju si upisao sa tim i tim svojstima, koji još sada trebaš? Teda se nauče Rasulullah s.a.w. Pa čovjek u svakom momentu vraći, treba biti pravedan i treba biti umjeren. Jer kaže je poslanik s.a.v. u hadisu, kada kritikuješ braka muslimana, ili kada s nekim imaš nesuglasnicu, nemoj kritikovati, kaže... U smislu je hadis, s žestokom kritikom, jer kaže, možda ti postane sutra prijatelj. Pa ćeš te stiditi zbog čega se ono radio. Češ te bi nikada moći oproziti. Kad pa je ovo sretneš, jeste, to je sve u redu, mi smo prijatelji. Šta sam ja jučer govorio tome čovjeku? Pa nećeš to moći izbaci svoji presat. I kaže, kada si sa nekim neprijatelj, a ne moje ni voljeti, kaže, previše čovjeka, jer kaže, možda se sutra zamrazi pa da budete najveći neprijatelji pa će se da biti što je to palo od njega, što se tako vesel sami. Budi umjeren, u svemu budi umjeren i to je put poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I tako da danas je trače vrijeme kada moramo provjeravati vijest, moramo provjeravati riječi. Nije čovjek zadužen da cijelo života zivka i da zove šta je ko kazao, šta je ko krenio, ne. S tomu nije, smo, to smije biti preokupacija, izgubit će cijeli svoj život i, pla, i će svoju platinu za telefone. No međutim, ima stvari koje čovjek mora provjeti, bezvrdi okolome se radi. Treba ih znači, treba ih provjeriti. Ja sam s toga rekao, te do večer da ako vidite, neka vam sliku, neka vam sliku donese tamo jedan čovjek koji je utjecajan, odgovoran, Spreman, ili je Dajan, ili je Alim, pao na sečdu pred kipom, ili drugom čovjeku činiš sečdu, nemoj povjerovati. Jer slika se može šta? To no, je jednostavno, to danas rade amateri, ne profesionalci. Amateri to danas rade i da čovjek može i povećati je i rezoluciju i sve, i da ne može skušiti deta na monitoram. Ne, nego uzmi, provjeri mjesto. Provjeri mjesto. I tako u svakom pitanju. I tako će čovjek biti nej sigurniji da će svesta Allaha Tebara ki o tala inša Allaho tala a daliko ne nije učinio nekratu. Mene, astajnama, draga moja vrću, dalje sa sunatima namazah pa smo došli do sunan ilpi amije, sanat Do sunneta koji su sunneti koji se znači, praktikuju u namazu, koji su vezani za djela. Govorili smo o riječima, da kažemo praktični sunnet, kako hoći. Prvo što je spomeno autor, jeste uzimanje sutre u namazu, uzimanje pregrade. Dakle, ovdje čovjek je daklenja da stavi ispred sebe pregradu. Kaže autor, pohvalno je lijepo čovjek kada klanja, da stavi sebi sutru pierde, tako hađija, ispred sebe štab dogode, štab kada dogode, klanja, koji je dužine, koliko? Podlacica. Podlacica, ispravan fik hađija, ispravna finanča. Nesta stavi nešto samo kao stoljeć ili klanjen se stavi i Ne može, tako je kvaljvati se. Ne moramo ponovo pišati šefu. Tako je. Ba pa ćemo goda pa budemo govorili što da ljudi, ljudi stale po uču crt. Ma hadis o polačici, A hadis zajid. Hadis kad je bio Sahih kaže su ko ne nađe, šta? Ništa drugo da pomučete. A pa tako u svakom slučaju da polačici cep nije šta. I spravno. Pa je znači obavezno staviti ovaj pregradu na mazu baš to je rekao Hadžija da da bude dužine podmaktse srednjog prsta do ovde. To je pobrce u šarijatu. E kolike visine ako je pregrada, ona se računa da je šarijetski i Ako je niža od toga, ne računa se. Bolje je nego ništa, ako ne ima. Ali, šarijetski i balidna je takvog opisa. Kaže Rasulullah s.a.w. u hadisku koga bliži Ebu Daul, Nesai, Hakim i drugi, koji je vredostra. Kaže, kada neka od vas klanja neka klanja prema pregradi, kod je jednu ninha, i neka joj se približi. I neka joj se šta? Približi, neka se neudaljiva, previše od pregrade. Zašto? Ne može da branati, kao da nema pregrade. I ti se otvorio put, ima da se šetruje, ali se približiš, e sa to približivanje koliko bila? Tri podlakice. Tri podlakice. Na tri podlakice čovjek se stati, priče ćemo u tome šava tala opširno, kad budemo čitali i god ćemo sutri duže nego što ovdje gledamo govorili. Tri podlaka čovjek staje daleko od, znači to je neki metar i po od prilike, od pregrade. I za pregradu se može uzeti zir, kao na primjer ovdje neko da klanja unutra, može se uzeti stub čovjek koji je opraviti leđima i tako dalje. Znači mogu se uzmati za pregradu stvari koje su ispred planjača, taman to bila i živo bić je bilo čak da čovjek planja prema devi ko krave krve na poljani, da krava stoji, da pase, da planja prema njene nozite sveka, može biti šta? Sutra može biti pregrada. A ne može biti pregrada televizor. Znaš što upaljeno? I utaknica. Čovjek gleda utaknicu, stavio televizor izpre sede, i on ovo pregrada i on planja vodne ili da mu je pregleda ogledalo ili slika ili slika takva je adija jer nešto što je šareno obćenito je toga odvodi i to je uopće znači njegovu pažnju tako da to ne isto da bude kao pregleda ili za svoj stenegar, žensko žena za svoj stenegar to je isto nema toga manje ništa je yes. kaže pastanih sallallahu alejhi ve sellem Kada neko od vas stavi ispred sebe koliko za sedlo jahalice, to je znači za ružinu podvartice, kaže, ne smeta šta prolazi iza toga. I za toga šta prolazi ne smeta. Što se razumije, ako stavi nešto manje od toga, pa neko bude prolazio smetalu. Može se razumjeti, a ne mora značiti oče mi je dao da propis tako i kanja besutre dokle se snije i kako se snije pelaje u te detalje jer toga je dosta i govorimo propis sutre nema da neke svađa zbog ovdje autrepode su metanje Cumhurouleme promijunit imaju oni koji kažu da svađa taj važni tako da a da čovjek kanja prema pegradi ne treba da dozove nikome da prolazi iz dvijera i pegrade Jer je poslanik sallallahu alaih sallam rekao u hadisku je ako čovjek bude tanjao prema pregradi neka ne dozvoli nikome da prolazi na njega i pregrade i neka ga spriječi koliko može a kaže ako on odbije i hoće nasilno da prođe teli u neka se bori protiv njega, neka ga ubija Indiški ne se neka zaustavi ga No, međutim, ovo zaustavljanje u nema kaže, braće, mislej se na rukom da ga, da ustali, da... Dakle, čovjek hoće nasiru, da može dobiti do, dobra čuna oko teba, onda u tom slučaju Allah ga oprećuje preko njegove mogućnosti. I u nema navodi, kad govori u klikstvim žigama ome, pitanje ome hadisu, da ljudi ne bi pogrešali razumijeli, kažu, islamski učenjaci složni da nema pravo poteza sablje ti pališ sebi, vidiš čega drugog, ponemaj, neće čovjek da odustane i hoće nasu da prođe nisi dužan da prekidaš amazi da ga uhvatiš za i da ga uh, udaraš ili da ga vuče, znači nego kokšega ste znači rukom koliko možeš, ako na koncu toga nastavi, naš ok, čovjek ne zna propisa, to da znači može biti samo pa čovjek važe, znači ovo je trebaš da sprečiš što, jel' tako? A ne smiješ dozvoliti da, da stečaviš što do napraviš šta? Trebaće jako biti. I to je jedan od stepeni koga je spomenuo šeho Svarim Lukaim kada je spomenuo spomenuo ovo pozivanje dobro odlačenje zla i kada je četvrti ili peti stepen je da ne pozivaš na dobro, niti odlačenje od zla, ako će te opozivanje dobro ili odlačenje od zla, izaznat veće zlo. Pa da ne biće ovaj shvatio globalno ove hadise, pa to sprovodi ono ljudima koji ne znaju o propisama itd. sprovedi, a međutim ovaj, treba što je zla znači da ne napravi veće zlo. Ako fanya u džemaatu mi ne smeta da neko prođe iz između sapova s desne strane da popuni sap na drugoj. Zapini rušao čovjek u sap zadnji. Al vidi u sapu tamo ovako u strani do 4 5 6 spanjača vidi jedno mjesto šuplje, niko je nije popunjeno. I znate da dosta naši ljudi kad stani ka se zanijeti ako se rapa i šuplja, piše se ribu da pomjeri, misle da se ne da se resi pomjer ovaj sap sa nema za. Šakimo uđenje da ne smiješ nikako preknuti namaz. Ne znam šta bi se desilo, ne znam malo ovdje, ali znam, kod je da gdje ima. Nema to u te slučaje da ti smiješ preknuti namaz. Što je pogrešno. A navšto hoda militarskom korakom dva ili da se popuni sat tu šta, se ne krenuti, to ne kvali namaz. To je od ciljeva, to je za, za korist namaza. Pa ostane šutlina i čovjek vidi primjer što je zamirpio i hoće da uđe tamo. Ne smeta da prođe ispred tih ljudi koji kanjeli da uđe šta na to. Yes. Jer on nije prošao između planjača i pregrade. Jer on biva pregrada imamova, biva pregrada svima. Pa je njemu zabraven da prođe između pregrade i koga? Imama. A nakon toga između prvo Nesme je ta znači da se prođe, jer ima preda je od Ibna Abbasa, koju bilože Buharija i Muslim, kaže, došao sam, kaže, na Magarcu i prošao, kaže, između prvog sapa, kaže i stao potom u sap i niko to nije osudio, a bio je poslanica, osvrme, kaže, tada na mini. Bio je na mini, a ja sam, kaže, bio mladinsk, kaže, približio se, kaže, punoletstva. Tu sam je kaže, bio, oko punoletstva. Pa sam, kaže, prošao i ušao u sap. Čak se... Sredeđa je slučaj da je prošao sa magaracom, prošao je napas i onda sam kaže, sišao, pustio magare gdje je klaski, a ja sam kaže, ušao, ušao u sa. Pa je to doklad isto tako da, kada je na slučaju prošao i sa životinjom, šta, neće, poklazi, a ne sa cukom. Ne sa cukom. Znači vidimo uve muslimane, jel da, ovdje da. Kao da su jedva čekali da, da prestane rati, da stane, da te se sve pokupuju. Čovjek 60 godina, 3-4 kućeva voda ukasi. Prvi sunjek je šta? Uzimanje? Sutre, pregledaj. Drugi sunjek je dizanje ruku pri počitnom tekbiru, na koji staje u namaz i tu nema raziraženja među islamskih učenjacima, da je vizanje ruku u tome slučaju legitimno, potom kad se ide na ruku, potom kad se vraća sa rukua i potom kad se diže sa drugog sprekeata, odnosno pešehuda prvog na treći rekeat. Tada se isto dižu šta? Ruke. Dižu se ruke. Prenose Buharia i muslim od Ibnu Omara, De, kada je ulazio u namaz da je vizao ruke i kada je na ruku da bi digao ruke i kada je se vratio sam huo da bi digao ruke i kada je, da bi digao ruke kada bi se digao na treći reka potom je rekao tako je činio ovo su četiri mjesta ovo su četiri mjesta Kod koji je sunnet dizanje ruku bez sumnje, zato postavili dostani argumenti, a vi ćemo, kad budemo govorili o argumentima učenjata koji kažu da je to dokinuto, da, vi ćemo da se postaje argument ili slabi, ili nejasni, ili, znači, uh, iz ovoga ili onoga razloga ne mogu poslužiti. Ibn Mesud kažu, nije dizao ruke, to je dokaz da je šta? Da dizaj ruku dokinuto. Pa dobro, Ibn Omer je dizao. Kako ćemo, ko će nam sad presuditi mjegu Ibn Omera i Ibn Mesud? Ibn Omer je gađao kad ljude i da su imi ljudi od Selepa koji su, koji nisu izadruhio na vanzu. Šta ćemo kazati za Ibn pa ne možemo znači, kada, zato ga će kada dođu riječi ashaba, ashaba da se međusobno su, su kontradiktorne, da se mogu pomijeriti, onda šta radimo? Onda, onda uh, uzimamo riječ poslanika sa vasarame, ako imaju tome slučaju, ako nemaju, odbacujemo riječ ashaba. Jer teško je kazati da li je učeniji Ibn Omer ili Ibn Mesut, ili tako? To je teško kazati, da li je učeniji, ovo, iako je neka u nama kazala, ako se razlijedje Ebu Bekr sa e, Omerom, onda se zmao Ebu Bekra, ako se razlijedje Omer sa Osmanom, da se zmao da Omara, i tako. Oeđutim, nekoj... to nije uvijek generalno pravilo, nije uvijek generalno pravilo. Tako da, riječi ashaba, kada su međusobno kontradiktorne, onda ne mogu biti šta za, ne mogu poslu, poslužiti kao argument. Tako da obraćamo se onda na reč poslanika, samo samo samo njegovu a zna se pouzano da došlo u brojnim hadisma i vićemo šta na ovdje je bulfadli, na ovdje Imam Buharija, koji je to dizanje ruku u namazu, da to prenosi, neki kažu deset obradorim džernetom, neki kažu 50 sahaba da prenosi te hadise i tako dalje, Imam Buharija napisao svoje dijelo posebno, koje se zove, zuzorepka, li je dejni pisala, znači posebno, jedan, posebno dijelo koje se tiče dizanje ruku u namazu i kaže tamo u tom svome dij kad budemo govorili šakala kako mi opće da donijecemo pa se vidite kaže i ko kaže da je dizajner ruku u mazu a ga on je potvrdio ashabe poslanika sasvim i kaže jer nikada ni od njih nije ostavio dizajner ruku na mazu to kaže najučeni imam svih vremena u hadisima pa pa onda pitao za predaje vaete i suger dostine onda pokušaš kome na vrata imam kuhari kome će ruku mele tako da No, međutim, pored toga postoji raziloženje među ulemom, sigurno. Ali ako gledamo argumentom, onda čovjek kada uđe u namad, treba dignuti ruku. Kada pođe na ruku, treba dignuti svoje ruku. Kada se vrati sa rukove, treba dignuti ruke i kada se diže na treći rekat, treba dignuti svoje ruku. No, međutim, postoji predaje po dizanju ruku. Rukuje, kada se čovjek diže sa ruku, a kada se srni Allah, numen hamide. A dizanju ruku bio vraća kada se čovjek ispravio. Emojte ovako, kada se neko diže, vraća se i od Nego kad se ispraviš, sami Allahu niman hamida, onda digneš ruku. U ispravnom položaju. Ne, kad ti, kako se dižeš, kako leđe ispraš, tako digneš ruku. Ne, nego kada se ispraviš, tada digneš ruku. Sami Allahu niman Rabbena nekakam. Hamdeni ketiram, tagibene mu barekam. I kada ka hoćeš ići na ruku, na sjeđu, porovo šta? Digneš ruku. To je jedna verzija, jedna rivaja, koja je došla kod imamane sajlije, iza koga šeha albani kaže da je Neka došla. kažu olema Potom ima, kada učini srždu i vrati se između dvije sržda da opet iglja ruku. Pa onda ide šta učini? Drugu srždu. Tako su došle predaje, kod je mama ne saji. No, međutim, ulema se spori oko šta tih predaje. Pa onaj da su vjero dostojne, da radi po njima, ali to nekad. Jer sigurno, to ne imamo šta razgovarati. Jer i nam nije uvijek to radio poslanio. Možda je ponekad rijetko to radio, jer većina shaba koji ih prenose, prenose na ova četiri mjesta. Čak većina shaba i prenose, ne prenose da je dizao ruke, kad da se dizao na treći štav, rećaj, nego samo prenose pri početnom tekbiru, kada se na ruku i kada se vraća sa rukova. Većina tako prenose. Od iglomare moju i na, reka, na četvrti rekaj, na treći rekaj, to je isto ispravljeno kod poharih u moslima, ali ovo je predaje, ako ih čovic smatra ispravni, može je ako i ne praktikuješ ono sada da je tukaj smetnje, jer tu je spor među levom, znači, oko tih predaja. Pa zato ako neko vidi nekoga da praktikuje, ne, ne treba šta? Ne treba trčati da osudi. Jer imaju znači Hadis I on se je uzeo, uzeo za pretvu šeha Albanija i za njegu ocenu hadisa, i on je svakako merodavan da kaže da li je hadis ispravljen ili nije, kako da ne treba znači čovjek trčati i osuđivati, ako vidi nekoga da radi suprotna ume ono što je naučio ili što je do tada praktikuje. To će dignuti ruke, kako je poslana mislana činio, ponekad sa tekvirom. Ponekad prije tekvira, ponekad poslije tekvira. Prije da kaže Allahu ekvara. Ili da kaže Allahu ekvara. Ili da kaže Allahu ekvara. Prije, sa, ili poslije tekvira. Sve tri opcije su istravi. Sve došlo bi u doslovnim hadisma, jer to neće mišavati, ali isto tako, ko voži. Sve iskruženim prstima, ovako, neće iskupljati, niće ih raširivati, nego normalno da kako stoje prsti, tako će i pjesen. Učinit ih da budu u visini ramena ili u visini ušiju. Ili ovako, znači da su visine ramena, ili ovako, u visini ušiju. Neki sučeni jas pokusam spojiti, pa kažu to je u visine ramena i to je jedno, ovako, ovo je u visini ramena, a prsti ušini čega? ušio. I onda kažem, a ne slučaj si još će dotaknuti šta mehki dio ušio. Skoro sam naslao negdje, neko je preveo hadis, da je poslanik sam sam docao, mehki dio ušio i stavio ga je u neku pozdravcu, zbirku. Kadim, kad sam vidio hadisu, pohvala, to je ne moguće, da hadis bude u toj zbirci. To nikada ga niko u toj zbici nije spomenuo, niko ga... I se, kad sam se vratio tamo, kaže hadis u visini svoju ušiju. I on to prevodi i kaže ovaj, doticao je mehkidio ušiju. Pa dobro, u visini ušiju nije doticat mehkidio uši. Jak se mu u visini ramena, ne mora znači da mora dotatniti, mogu dotatniti ramena. Je li tako? Pa nije to nema znači u visini ušiju ne mora znači da je doticao. Ali je to prevod koji ponekad čovjek želi a, hadiz da ga uvrne, uvrne. istijedi da mora šta? Biti po mezebnu. To je, nije, nije ispravno samo jer hadis kaže to jest i kaže ja iz hadisa to, to, to je za, je za, da kućem to i to toj poeza toj poezija što mi na plau da nego ali ne moe pretesivati da je bio poslanik posla lašana ono što nije rekao ili što nije ili što nije uradio znači baracira ili ovako ili ovako nema dizanje za glave to je baće ni klima dizanje va No. Reka braća radi ovako sve na ovo. To je katastrof. To je katastrof. To je nikako ne isprovi ruke ovako prema kibli. Ovako. Šta? Kako to, to je to trzanje? Šta je to? Na šta to liči? Imaš dizanje ruku. Ili digne do, do visine ramena, ili do visine ušine. A nekako polovično dizanje. I ne vidi se da je čovjek digao i ovako istavi. Kad smo ponekad se svađali sa ljudima po džamiji, oko vezane ruku, vezao si ovdje, evo ovako, ovako. Sada danas kad mi moraš normalno vezati, da prisa nikoliš neće, to izmeš ovako, ovako, i ovako. Kad se za Amin morao sami tu džami, izgovarao si ga da je džamija odla. I problema bilo. Danas kad mi ne možeš naglasiti, da si zvorkuješ, Amin. Tako uzgovoriš nakon. Kako je, je to ti? Šta je to? Obraćao govorim što mi moramo sebe, moramo, čovjek mora biti pravilan, mora priznat svoju grešku. Ja imam grešku, prizna imam grešku, napravio sam grešku 1, 5, 10, 100, mi smo ljudi, svaku ljan griješimo. Ako je moglo pogrešiti, bube kriomer, pa ko je svi živio da ne može pogrešiti? Ali čovjek treba biti svjestan da zna svoju grešku i da je prizna, tek je onda streman da je šta? Ispravi da je popravi. Ne možeš je ispraviti je živio ako je nećeš priznati. Onda se stidiš da je popraviš. Ne jest popravio, ali ne smije mora biti Pa ako ima sunet, onda nastoj da za koji se borio i bilo je ponekad možda ružnog metoda i sa strane ljudi koji spraklo sunet i sa našim, oviše našim džemateljama zbog nerazumljevanja, to je prevaziđeno, mnogu od stvari, te stvari su prevaziđene, onda taj sunet je sunet napravo takav jesno. Tako da je naši dizanje ruku, diva u visini ramena ili u visini ušiju, potom da ih čovjek veže na prsa znači nije ovdje već ovo je goru lema osudna ovo je ovdje naxar. ovo je vezano gori gdje se to je vrat, to je pogrišom ako da stavili ovdje, ko je to zaboravio to je liče slabo koje se prenosi kod uleme jako slabo kao je u kasali ili robbike u enhar a, a kalja je lahu djelešanu znači mu kurban, jeliko A ono kaže nahr, jel nahr to je od nahara, to je od vrata, gdje se tu koljev, pa kad to je vezanje ruku ispod vrata. To je slabo mišljaj da veš biti labijeno. Pa se ruke ne vežu nisko suviše, niti se vešu gore, ne gora prsa. A prsa su ovaj uvijek, ovako zađe. Pa teliko je laka dugočak, spustiš ruku i ovako, ovako. I ovdje igraš da bude to što podene nesete pežu ovako. E to su dači Je pa ako malko čovjek digne, ili malko spusti, neći smetke, toto je sve prsa. a da digne je suviše pod dar, bolje onda da spusti. Bolje da spusti, zato što spuštanje ruku šta, ima osnove u, i u hadisima, ne samo u meseljima, fakt, i u hadisima koju slavi daji. a hmm. ovo nema ni ne u daji hadisima. Pa je bolje rad podaj, daji hadisu, nego hadisi koga šta nikako? Hmm. Ne ima. Ne, mi kažemo, najstavljanije je da se veže šta na, na prsa. Da se ruke, znači, vežu na, na prsa došlo u hadisu, Sahra Edmusada koga je bilo živan Buharija, i malik i drugi da rekao ljudima je naređeno da stavio desnu rupu po lijevoj desnu ruku na podlapicu lijeve desna na podlapicu lijeve ima neko od vas osim ako onaj zrljudej zrljudejni nešto ne, ima druge dvije ruke, ne može ovako staviti da je staviti svoj kuk ovako ima da je učin svoj kuk svećete ramena naniže ne možeš nikak staviti ovako šta je onda ispod Kupka, ovaj sad ako Buharije, da je naređeno je, kaže ljudima, bilo da stavljaju, znači, jel' poslanite, znači živo, da stavljaju desnu rupu na podlaz i u namazu. Nije rečeno gdje. Ali kad stavim ja tako, gdje mogu staviti? Evo. I malo možda spustiti. Ali isto kupka nikako. Niti mogu dignuti gora da će. Ovako u čovjeku u namazu. Ne mogu ga oklanjati. Znači, povijek kada uzmete hadis kako je stavljen, Nikako, znači, neće... Dobro, imaju dugi oblik taj načina vezanja ruku. Možda se da godimo ovome obliku vezanja. Pa tako da čovjek zaista biva opet umjeren. Baš, ispano sad umjeren. Namaz je sad umjeren. Poslanica paže, je, tebi lupi suđud. Budite, kaže, umjereni u srždama. Pa vidite, ljude, kad čini srždu da se istegne ovako napred. To nije osobno tako. Istegne se napred koliko može. To nije osobno tako. Aj, ostani tako na srždu pola sahara. Završiš na košav Ne, ne možeš, to je ne, ne, nelogično da, da, da tako udješaju. To je teretil, a poslanik poslani je sada bio na svežnik u dužini učenja Sur el-Barkar. Pa je sav namaz umjeren, sav je islam umjeren. I musliman je kao ličnost sav umjeren. I rošao u hadisu Vajla ibn-Huđra, kaže, to ima sam sa poslanikom, slavosanome, pa je stavio desnoj ruku po na prsa. Dobro. Dobro. Vezanje ruku, braš, što se tiče vezanje ruku, ja ću vam kazati jednu stvar, vezanje, ruku, vezanje ruku namazu je došlo kod Buharije u sahiru, kod muslima u sahiru. Da je stavio poslanika namazu, desnu po lijevoj. I ovo je došlo kod Buharije, da je stavio desnu po lijevoj, da govorio sjehali musad naređinoj ljudima. Ali brać, nema jednog vjerodostojnog hadisa zasebno. Slušajte me dobro što pričam. Nema ni jednog jelodostojnog hadisa zasadno koji govori o vezanju ruku na odeljeno njesto. I hadis koji govori o vezanju ruku na prsa su dajiv. Tu da Hadisi koji govore o vezanju ruku na prsa su dajiv. Ali ima više, pa i odama šta? Pojačala jedne drugima. Ova predaja ima, ima ova, ima ova, sve su dajiv, pa kažu ti dajiv nekoliko predaja šta? Ukazuju da sve ruke mogu uvezati na prsa. Ali zasjedno hadis, vjerodostveno vezanje ruku na prsa, nema. Nekam rekao, dođe s satnim hadisu. Nego, ko je rekao da je hadis vjerodostveno šta? Pojač, ovek predaje. U redu. Predao uvezanju ruku iz potlupka su, isto da i. Zašto nji? imaju dosta? A zašto ide pojačavanje? Zato što su potpuno slabi. I ne mogu se pojačavati. Zahodno terminologije hadisa, o pojačavanju slabijih hadisa, Ne mogu se te predaje pojačiti. I u tome je razlika. Zašto smo uđeli vedanje ruku šta na prsa, a nismo ispod... ispod, ispod. Vedanje ruku ispod kutka kaže kod kada ovaj, žurišta i starom, a, a opasništa se ugodne. Je li to ispravno konošao? Oni su govorni, je hađija, oni su govorni, Allah se negradio, to je, je došo u smisku hadisa. Ja. Ti si ovaj, čuo hadis, vjerovatno. Da, je tri, da su tri stvari od suneta poslanika. Požurivanje sa itkarom, yes. kašljenje sa sehurom yes. i stavljanje desne ruke po levoj namazni. Is, e ispod pupka taj dodatak je hađija malo ovaj pripičan. <laughs> Oko tog dodatka ćemo morati malo... Ali kad budemo čitali knjigu, imat ćemo knjigu jednu namazni, ja sam godio tome dodatku ispod pupka da je on pogrešno došao u kontekst ko bi ne bi še i da tome da sad ne ulazimo U, u te detalje, ali ja sam ti obrati samo kazi da znate da nema vjelodospojnog hadisa. Da neka ne kazi imamo isprav hadisa. Ima skupinu hadisa koji izdavite pa si pojačao. A braće opojačavanje hadisa je ičtihad. Razumijete? Možda je hanepiška u lama i kaže da ovi hadisa, hadisa ne mogu pojačit. Jer je li se mogu hadis hadisa pojačati određenu momentu? Ne mogu, to je šta? Je li to ičtihad ili tepsot poslanika? Šta je? Sigurno. To jeste ičtihad. Ima mi mi hadise, kažemo, tada se mogu pojačiti, a tada se ne mogu pojačiti hadise? Ne pojači, Nemamo. Nego i šti had. Pa ti kadaš, pojačavam ove hadise, ljudje ti jedan malikor kaže, što radi živio? A kako pojačavaju? No, nemoj ništa. Poslanik sa osadom kaže, klanjao ovaj, cijelo vrijeme pre nas habima i na putu, i u mjestu boravke. Jer moram ne pretestu kako on vezao ruki. Kako pojačavanje? To je stvar koja je moralo biti prenešena. Prenešeno je koliko bijeli glaka ima u bradi, kaže da nije prešeno, kako je vezao ruke. Kako pojačavanje hadisa? Je priha ta mišlja. E, znači, pod ovih pitanja čovjek morate da vas liša prsa. Morate da vas liša prsa. Ti uzmi smadaš, jeste, Jače je mišljenje da se ruke uzme na prsa. I da se mogu pojačiti hadisa, to je najspravnije ako bo ga. No, međutim, ako neko radi suprotno tome, ne treba čovjek možeš doći, lijepo ukazati, rati tom i tako dalje, ali da čovjek to smatra kakva su pala greška, nije kakva su pala greška, drugi uradi drugačije, je stvar ovdje pitanje štihada. Iako, kažem, da naše mišlje da se ruke šta vežu na hrsa, ali nema vjerodostojno hadisa za sebro nigdje. Osim ovo, pazite, ovaj hadis su se spomenuli. Zaključujemo iz hadisa šta? Da se ruke vežu na, jer tako kad stavimo ovdje, Da se ukežu na prsanu. No, Umeđutim, možu na uspokat, kaže ovo ovaj i na stomaku. Znači, to je zaključak, ali ne, mo ne može biti jasan. Pa ako je jasan, nije vjerodostojan. A ako je vjerodostojan, onda nije jasan. Pa argument bračno može biti jasan, a nije vjerodostojan. Zapisano Hadesu kaže tako i tako. Ali Hadis nije vjerodostojan. A može biti da zaključuješ i Hadisa, pa da je Hadis vjerodostojan, ali nije šta? Nije jasan. Pa ni u jednom i drugom slučaju ne može biti uvijek šta? Argument. Dalje. Pogled u mjesto sečde. Kada čovjek tanja, gledat će u mjesto sečde. Neće gledat lijevo, desno, čaršiju, prozor što se događa, nego gleda u mjesto sečde. Jer čovjek ovo lijevo, desno, pokazuje da nema skrušenost u namazi. Gleda u mjesto sečde i poslanicama, kada bi došao u namazi, kada bi stao, ne bi njegov pogled prelazio mjesto čega od mjesta sežde, odnosno, kada duše ovu ne bi dizao svoj pogled, a piše od mjesta sežde. Nije ovaj. Pore kad vraćo, kad spominjamo neke predaje, što mislim, kao sva nisam o kjavu i nikada ne bi digao svoj pogled više od čega od mjesta sežde. Znači, gledajte pred sve. Pogledajte te skrušenosti, pogledajte kako je postupao. I kada spominjemo predaje od cele, pa, hoćemo sebe upisati, jesu li nikak poslemani? Šta mi radimo? Čega se mi drži? Davude pa i jedne prilike je bio u svojoj kući i je skupila ljudi. Pa mu kaže jedan, kaže, kaže Davude, kaže, iznad tvoje glave, kaže, ova je ova, ona ovaj, je rog, nije onaj, ona, ima greda ona, pukla drveta. Kaže, slušćete, ovo srna glava, ovo pukla gore. Subhanallah. Ja kao je u išu kući živi, kao je 20 godina. Ja kao je nikada nisam, kaže, glave, ti ga u gore. I stida prema Allahu. Kao je ti ušao prekut, kaže, gdje su šta je pošao. Po, po, po. A 20 Ali pogledajte začin te takve, te, te, te bogo bojaznosti od našeg samog nivoga. Dalje. Da čovjek, kada je na ruku, da padne začin po 45 stepeni, u po 90 stepeni, da glavu ne spusta, niti da je previše diže. Imaju ljudi, on poravna leđa, ali je dido ovakvu glavu. Ako bude glava ovako gore, dignuta. A neko se spusti, pa i glavom ode skroz dole. To je jedno i drugo pogrišno. Jer se kade do poslanika, sa osam da je bio tako, da ne bi dizao glavu, niti bi je spustao. Znači, tako ću sa leđima, i kad bi zove do posluo, po leđima, da bi ostalo na negovim leđima, sa voljako, ali joj sam. I da rukama uhati koljena. Ovako. Da raširi prste, i ovako uhati koljena. Znači, ne ovako, nego ovako, sa raširevim prstima, uhati Hababa. Znači... da raširi svoje ruke u stranu. Znači, neće ovako na na ruku, nego raširi ruke šta? U stranu, širenje ruku u stranu je srmetog poslanika sa Osrme i o tome ćemo govoriti. Sve o tome ćemo govoriti opširno kada dođe vrijeme za to. Pogladisa Ebu Humejda u opisima namaza poslanika sa Osrme da kaže Potom je učinio ruku i uhvatio svojim rukama dobro zapoljena i poravnalo svoja leđa i nije spustao svoju glavu, niti je vizao. I Ajša kaže, nije poslanih glavu, niti je vizao svoju glavu, niti spustao, koji je bio na ruku. I došao u hadisovu Humejda, koga dirže Budavod, koji je vredostajan, da je rekao, potom je učinio ruku, I stavio svoje ruke na koljena, uhvatio ih i svoje ruke bi raširio u stranu. I došla u hadisu, vajela jedna hodžra. Kada bi poslanik poslanu pa činio ruku, da bi raširio svoje prste. Znači, uhvatio šta, raširio svoje prste ovako. Jer ovako nije raširio, nego je šta? Skupio jih nego znači ovako biva da suški, to je za koljeno. Da se čovek, naredi srme česti, da se čovek spusta na seždu, prvo svojim rukama. Kad ide na seždu, prvo spusti ruke, pa onda šta? Pa onda koljena. Dvohadisa Ebu Horeire, u kome je poslanik sa osrme, kaže Kad neko od dva štini seždu, neka to ne čini kao sučini dela. Neka stavi ruke prije koljena. Nekad stavi ruke prije koljena je hadis križene saji, hadis je sam skupinu imama umeta koji su ovaj hadiso cijeli sa Svakom slučaju o tome ćemo govoriti opišiti. Iako Džumhur u kaže da se hrospuštaju šta, koljene. Isprava jedna i druga, kakav je šehl samim u te sami, ime i nemam ne ovi drugi, može se jedna i druga praktikovati ali ako gledamo argumente, onda je spuštanje ruku preče od spuštanja koljena, koljena prvo. Jel? U svakom slučaju o tome isto dubba, tamo ili raspravu po pitanju ovih argumenata, pa ćemo to spominati. Da čovjek dobro pritisne čelom zemlju i da stavi svoje dlanove na, na, na zemlju i noć svakako je sa čelom i zarašiti svoje ruku u iskranu. i da stavi svoje ruke u ravni ramena ili u šiju kao što ih je džezop pri početnom tekviru ili pri odsku na ruku ili pri dača na ruku. I da digne svoje laktove. Nesmiju znači laktovi ovako pasti na zemlju kao što čine mnogi. To je zabranjeno. Zabrano je to samim zabranjeno, znači laktovi stavljaju na zemlju, to je zabrana baš I to je haram da to sav čini, nego treba dignuti. A pri rashiru ustav nije učinio grijek, ostavio sunat. Ali da ispusti na to je zabranjeno. To ne smijeći. I to često možemo vidjeti među planjačima, da to rade. Znaš što daleko pruži ruke naprijed i onda i ne može dići. I onda pruži da ispusti. A i bude nekako lakše. Kad se ostane na, na latove, onda ovaj bude mu lakše. Tako da je to pogrešeno. Potom će spojiti stopala i, i spojit stopala i sa svojim prstima od stopala bit će i bit će usmjereno u pravciki bled. Došlo je u hadisu, Humeida, Humejda. je, kaže, spustio svoje ruke na zemlju, ali nije, kaže, položio ih potpuno. I okrenuo je svoja prsta, s nogu prema kibli. Prema kibli. I kaže se da bi poslanik sam da svoje laktove u stranu na seždi. I rekao je, Evo Humej, kaže, kada bi poslanik Saosaleme učinio srđdu, pritisnuo bi sa nosom i čelom zemlju i ruke braširio ustavljeno stavio bi ruke u rovnim svoji ramena. I Haudito Ajše, kaže, pa sam našla poslanika Saosaleme, da je a, a, uspravio svoja stopala ovako i okrenuo vrste, nožete na tibu. Šta se, šemu se ovdje radi, ispani? Aj, što bi Allah, je da već poslanika, svala sveme, nisio, nisio, nisio, nisio, da on pa je on pa je pošla pa je krenula, pa je udarila od nešto. Kaže, pa, pa se spustila, kaže, svoju ruku, i svojim dlanom dotakla stopala poslanika, svala sveme, a on na sredžniku. Uči, Allahome inni auzu, biće, Allahome inni auzu, biribake, bi, bi, bi, misahatike, pozatko koja se učina sežda. U obimu apatike, minokubetike i tako da. Pa u jednom halu, ja otišao tamo negdje mi sratki, otišao kod, jel, neki od žena. Nijeg ovo kažemo da se noge na sežde šta? Skupljuju, jedna uz drugu, stopala, i da se podiju šta? Prst. Ima za to dokaz? Ovo je dokaz, jedin. Dajš, takar je, pa sam pustila, spustila svoj dlan i stavila ga na njegova stopala. Zaključuješ iz hadisa da stopala mora biti šta? Zbogljena, da bila razbogljena, ne moraš jednim dlanom. Koliki dlan mora biti da dotakne oba dva, šta stopala je To je hadis zači koji se zaključuje. I toga hadisa možemo zaključiti da dodir, kad žena dotakne muža da mu ne kvari šta?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 To, je, to će naći jednog ili možda dvojicu najviše učenika stavili s tako kaze. A u pikskim zivama neka mi neko donese piksku u knjigu da u njoj piše da se nogi stopala spavi. Da je neko od papiha rekao da se to tako radi. Ali eto, mi to radi. Na osnovu ovog hadisa. Moram da vaha da mi budem u pravu. Ja to radim skupa sa ovom, koji vi može, koji je većina vas, tako da. I to se može za ključiti hadisa. Ali zada je to promaklo simpatihima, da on to ne spomeni? Stoga čovjek, znači, ne treba ovdje da bude, ko ne bi spojio novjana na sređi, vidi ođu ili konjača, nije bitno vrata goslimana, nije spojio stopala, da odmah spočiš na njega, pa sunnet si ostavio, Boga mi ne treba tu žuliti. To je sunnet po tvome svatanju. A on, kada bi htio tebi dokazivati sa ulemom njihovim stavima, koji im se da bi bio dođi. Tako da čovjek, ako praktikuje, Polema lahda bude njemu ostalo sa ovaj hadis. Kako vidim kod papiha, jer dio i nikako nije govorio. Jer oni kažu što ostaju ostaje što? U mjestu kako mjesto, eto širine do mera. I sva to pamjeranje, to je pa argumente na te argumente. Kad ti hoćeš na mazu da da digneš ruke, da da digneš ruke, zašto ne dižeš? Možeš li, možeš li u namazu ovaj, kad dođeš ruku u rat ovako? Dineš ruku i dođeš na ruku? Može li ne može? No, druga... no, Zašto ne miže? Dobro sremano? Do Nema se da okaza. Jedan brat naš pričava mi, kada ja sam ušao, kaže u istanom, kaže vidio ja, kaže, jedan put počeli ljudi iza pluhu. Kaže, Subhano, vas ono da ja to sve ukakulišem u ono što sam ja naučio. I kaže, jedne prilike je stao upored mene, kaže, jedan brat panja s jedne strane, a druge strane panja, kaže, ono, drugi brat koji ne diže ruku I kaže, sad se vraćamo sa ruku, ovaj diže, ovaj ne diže. I ja kaže, ovako. Kaže, jedno digrem, kaže drugu, drugu, kaže, sustim. Jedno stalo, kaže, je tako sam na hančki uradio, kaže, je godinč jednog i drugog. Šta će radi. Dakle, ovaj, radimo u namazu pokrete zato što imamo šta? Argument. Protim, ne možeš vrati argument. Ne možeš vrati pokret jedan. Zašto predajemo srano ovako, as-salamu alaikum warahmatullahi, as-salamu alaikum warahmatullahi. Zašto predajemo 200 i ljevara, predajemo gori gori. To je normalno, argumenta. E tako isto je ovo, kažu, stopala stoje i ti ideš na sjeđdu, počeš na sjeđu, da je šta? Skupiš. E to skupanje kaže, hoće argument, dajme argument. Ti šeće, hadni sajiš. Šeće, hadni sajiš, hadni sajiš, kada stapla, stapla sa svoj ruku, nego ja stopala. Spravi, da je li mogla spetiti na jedno stopalo, pa na drug Tako da, oko nekih, znači, stvari, ovo svakako nije osnovna stvari vezana za namazan, ovdje će da ukažem da čovjek mora, znači, ako neko radi suprotno njegovo mišljenje, da mora biti tu fleksibilan, znaš što ako ne postoje argumenti za jedno ili za drugo, i ako postoje, a čovjek zna, znači, da pokuša ljudima okazati ili okazati im argumentima, a nikako, znači, da osuđuje ili da nečije smatra bezbrednije. I jedan dio istavnsku smatra da se žena na razliku od muškarca po pitanju namaza. Ah, da je tu hukmi propis 1. I kad da sona se ona na, na, na, na ruku malo skupiti. I nasvježiti da će se šta pokupiti, neće širiti ruke. No međutim nema otposla nikada sve ništa o tome. Ovdje je autor rekao, rema ništa ni od ashaba o tome to je kad budemo govorili o tome vidjećemo da li ima i samo ima nas haba da ima ibn Abbas kada ja sam govorio o tome pitanju u knizve namaz dašao se ped ibn Abbas i kad pogled pogleda šulanas predstavca i strano pa zavrčio jedan šejh i rekao šta je ovo sada jer ibn Abbas kaže drugačije kaže tebi je sad baći da tu kada spomene Su protestom govori o važnijem kaže da tu kada je spomeneš moraš je spomenuti. Je li to bilo krije nečega? Da krije nešto što ima. Tako ne ima, znači on selef pa kojim smatrao da žena tako radi, ali što neki protumažili da sto da se jakoje u prisustvu muškaraca i tako dalje, ostavi ostaje da je nema žene i muškarce u, u čemu ćemo inshallah. Opšćenje je pišati, jer je poslani folk sad rekao sad lokemaraj i to meni, posali, qayya tako tak se vidi mene da da klanja Pa no, međutim, ko uzme za i veliki broj se selepa je kazao, i to je stav sremanetiski učenjaka i drugi pravnika, kada se razlikuje namaz žene od namazom muškarci. Pa ko uzme za to i za mišljenje selepa, nećemo mu kazati šta da je pogriješio, da ostavlja sumjeti, također, nego mu kažemo ovo je jače mišljenje, ovo je slabije i također. Jer nemamo mi hadisa koji kaže, e, muškarca, o muškarci, musliman, o muslimani, o muslimanče, klanjajte kako sam ja. Ima hadis, klanjajte kako sam vidio mene, kako sam vidio mene da klanjajte. No, međutim, hadis je općenik i može se dostati tako, može se na žene. I, znači, postoji tu vrijeme i mjesto za išti had. Da čovjek sjedne na lijevu nogu, a da podbije desnu. Između dvije sečne. Znači, sjedne na lijevu podriju, kao što rade ljudi. Obično. Ali desna je noga, braćno, kada mora se mora biti ono, uspravljena. Po 90 stepeni, vrsti, stopalo. Ne vedi da stopalo bude ovako. To vjero naprijed. Znači, kad se uspruji stopalo, mora biti ovako ispravljeno. E to je nas u arabskom miziku, da se je nasa u arabskom znači nasporaje usadživanje kopna. Kad usaniš koplje, li ga usaniš ovako, ili ga usaniš ovako na krivo? Ustaniš da uspoje, to, to je nasud, ispravljanje na čega. E, to je takovi noga treba biti, znači treba biti podvijena prst i treba biti stopalo ispravljeno. Ko oboli stopalo, nije učinio pravi sun, jer to međutim bolje nego da ga nikako šta ne, ne podvija. Znači bolje je da tako uradi, ali pa to treba praviti koliko može. Ima neko pa ne može, nije dužan da se opređuje preko mogućnosti. Ali, koliko može da ispravi više, to je bolje. Tako je po hanefi, ispravi po drugim mesebima. Kaže Aisha radijelah kala anha, postaniski sa vasana sijao na lijevu nogu, a ispravio obi desnijem i podvio prste. Prezvrana čovjeku između dvije seždak neće da sjedne na poleđenu svojih stopala. Da podvije obod, obod, noge oba dvije s prstima, I da budu usta, stopala šta uspravna i da onda sjedne na poleđenu svojih stopala ili punta. je tako između dvije sežde. Samo između dvije šta? Sežde. A neće tako raditi kada sjedi na primanete šehumu. To neće. Samo između sviđe sežde dođu rozumljeno, jer je tako radio i na Abbas, pa kad su mu kazali, kaže danahu je sunnetu nebi nikomu. Kaže to je sunnet vašeg pasanica. Kod I došlo je od drugih ashaba, da su tako rade. Do da je tako radio i da je rekao da je to sunnet. I to da šlo put muslima. Pa sapka da kaže da je nešto sunnet, to se misle da sunnet koga? Sunnet poslana Ika sallallahu a.s. i tako kaže rećina hadijskih slušnjaka. Da čovjek ostane između dvije između... sržde duže da sjedi ne ono samo da uradi jednu srždu da se vrati odmah drugu, nego da se smijeni između dvije sržde. Da se s njim dvije sežde. I danas ljudi žure sa namazom. Ja znam jedne prilike ovdje je jedan od naših, naših braća i lišao da klanja ovdje moalima koji su bili. Pa je malo duže ostao na seždi. To je nijansa. Pa mu kaže ona i šta, je li ti to kaže 30 puta kažeš ovaj, na seždi? Te spi, pijeli lezika. Ja 33 puta kada mala malo čovjek odurio, znači ljudi su naviti da to što prije sklanjaju i da se ide. To je površno, između dvije srža treba ostati, malo smiriti, srepo, to je namaz. Subhanallah, kad ljudi kad neli paniraju nešto, panjaš kuće, hajmo kada sjesti polako, pa, hajmo ne, nekakav problemi svoj, hajmo uz kahvu sjeste lijepo, pa, nemoj žurti, kaže, ne valja žurti, hajmo polako. Svugdje valja žurti, ja sam govorio kad sam bio Mjordanu, braći, reko, reko, vi, reko, žurite, reko, u Jordanu, naše braće, rekao, rekao, vi neko žurite, rekao, samo Kod vas, neko ima, rekao, arapa, rekao, ima vremena, osim, rekao, u dva slučaja. A to je rekao, kad ste u namazu, tad žurite i kad ste u aukima, kad bodite. Tamo svi da ti žurite. U dva najopasnija slučaja vi žurite, a prvi je opasniji u drugog. Kako imaš vremena u dunjaločkim stvarima, u svemu da polako, kako idežeš vi u namazu, ta četvrna kjata, sveme tako im malo brže kanjaš, nećeš ova tela smetati. Ali, tada je da tada znači sa jer svakako misli se oputpunjavanjem čega, onega minimuma. Mislim, misli brzo, znači da čovjek je upotprini meni. Prenosim se od Enesa Ibnu mali, kada je rekao da je poslanik znalostanova je sjedio jednog dvije težda, kako je tako da su mi govorili, se, ne zna koliko je klanjao, stao i ne zna šta će. Znači, koliko bi sjedi. I prenosim se od tako od... Od sabita, kako je da je Enes tako dugo klanjao, Uh, u stvari sedio, tako da uvijek dvije srežde, smo govorili, zaboravio, ne zna šta će dalje. Da sjedne čovjek kratko prije nego što ustane na drugi i na četvrti rekiat. To se zove dželstvu kad ispiraha. Sjedenje odmora. Znači, prije kada založeš prvi drugu do prvog rekiata, I hoćeš se na drugi rekat, onda je sunno da se vratiš i da sjedneš kratko i da šta, onda ustaneš. Došlo je u hadisu Marika i unhovedica, koga bihrižavam Bukhara je muslim, da je rekao, da je vidio poslanika sa osanika poklanja, pa ne bi ustao dok se ne bi ispravio u sljedećem položajem. Ispavio prvo, pa onda bi šta, ustao? Da čovjek se osvoni na ruke kada ustaje. Na drugi na četvrti reka. Suprotno čemu? Spuštanju na svečinu. Pa da prvo vidi tizana šta? Da se vidu prvo? Koljena. To što je radisu malika, prethodnom. Kada je zrnećete da se obavio tim o hadisu poslanika, o, nam, o, o, o namazu poslanika za ovo sreme, kad izdrži Buharija, post kazano, hoćemo, pa je rekao, kaže, potom je digao svoju glavu sa tečde, potom je sjeo, potom se je oslonio na, na zemlju i ustao. E ovo, oslonio se na zemlju i ustao. Čime se je oslonio? Drugi. Drugi kaže, oslonio se koljenicu. Pa kolena dijose. Kolena dijose, jas. A čini, jer oni koji kažu da nema oslanja, koji kažu da stižu, jer oni koji kad raspuštaju, kolena pronom kažu da se, kolena zadnja šta dižu, to je jasno. Ali ovo ovaj hadis pa se oslonio, čime se oslonio? Ne kaže se oslonios čovjek na kolena, je tako? El'o oslonio se na ruke. Jer oni je sva kako čovjek oslanjao se na ruke, ne oslon, ne može ustati nego da se šta osloni na na kolena, je l'moguće kada se napred digniš, se osvaniš na ruke, ti svakako osvaniš na, na, na koljena. Na koljena. Znači ne bi bilo smisla da se kaže osvani ose šta? Na svoje koljena, pa tu nema pa potređe osvani ose. Razhavi su prednosti, znači konci izne riječi jasne, pa ne bi bilo pa potređe osvani se Ima predaje sa osvani na ruke, kod Ebu shak al Harbija i prihvatio je šeha Albani, drugi su im pregovarali, govorit ćemo ako Bog da o tome svema opširno kada dođemo do toga, Jer ovo spračuje sve teme, ovoj temi se jednoj može znači govor dugo o tome propisu. Pa ćemo sada preći ovako površinski, a kasnije ćemo vam da pričati u širniji. sjedne na lijevu nogu da usprevi desnu na prvom pešehu, a na zadnjem pešehu da da učini etavoru. A to je da uvuče lijevu nogu malo unutra ispod desne podkoljenice i onda se osloni na kuk lijevi to je sunet kada čovjek ima četiri kada čovjek ima ovaj namaz ili pleja namaz koji ima dva sehuda nije 40 a ko je namaz saleden iz barkata onda nema onoga sjedenja. osim pod malikija oni uzme sada i do Omara koji je tako uvjetanja oni djete nisu da više džumhurda da se sjeda tada na, na lijevu a da se ustavi desanoga I ovo ovaj je došlo u hadisu kod Buharije, koji je, je poslanik Mako kanja, ovo znači da bi lijevu nogu, pa uvoćemo kod lijevu toga, kakve načine, je bilo četiri načina, tri su vjerodostojna, jedan je dajir, pa ćemo sve to išao kala spomjeti. Hadis Aisha radi Allahu k.a. naha ovdje dokaza do da imaju dva rakijata, da se neće sjedati te oruk, da se neće šim, da se na kuk oslani, jer kaže kanja, ovo je poslanik s.a.m. dva rakijata, pa je potom kad je sijao na lijevu, a usklavio desnu nogu. Da čovjek prineski svrnet, praktični jeste da čovjek pokazuje svojim prstom od početka pešehuda do kraja, i da gleda u brz svoga prsta. Je došao hodice idno omara, sve bi poslanicao, sve kad je došao u, nam, u nama, je stavio bi ruke na svoja koljena, I digao bi svoj prst desne ruke koji je do palca. Koji je to? Kaže prst. A nije rekao koji je do sednjaka Je li biti ova ili ovaj? O tako? Pa je rekao tačno koji je do palca. Znači nema biti drugi nego, nego kaže prst. To je paži. I kaže potom bi gledao u vrst toga prsta. Gledao bi znači u vrst toga prsta a pružio bi ruke na lijevom stajenu začito koljena nije dozveneno pokazivanje osim desnim osim, kaži presnom desne ruke je došlo od isu sada je mene bio okasa kaže pošao je poslanica pored mene a ja kažu je dovim i pokazujem sa dva prsta pa je rekao ehad, ehad. Allah je jedan pa mi pokazali dovim sa jednim prstom dovim sa jednim prstom Čovjek klanja, čovjek klanja i, ali nema ovoga pesna. Šta ću raditi, koji mi Tako je, nijedni. Jer njemu je naređeno da pokazujući ime. Kaži. kaži. nema, kaži pesna. Više, nakon toga nije će pokazivati niči. Šta gleda ništa, neka gleda, neka gleda otprilike gdje bi došao taj kaži, otprilike na tome mjestu, neka gleda, jesli. To bi bili, braćo, sunneti koje je aučen koji koje za namaz, i nakon toga je stvari koje su muba, koje je dozorio u namazu, pa će mišao tada i o njima govoriti, da, lako, da se ne bi pomiješile stvari, pokušati ćemo pooglavlje, pooglavlje, neko je duže, neko je kraći, ali prešli smo, znači, sunnete koji vađive, prešli smo ove, ove a, Ruknovi koje su neki, pa ćemo će govoriti o salima koje su dozvoljene, stvarima koje su zabranjene, stvar koje klare namaz, tako dalje. I malah te barak da u poči na Studio Keser. Preprenio je za vas širok izvor audio i video izdanja izlamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12, 4020 Linz, Austria ili na web portalu www.kerser-linz.com. جر العمر يمضي ورا المنتراما جر العمر يمضي ورا